Éles válasz. Vélemények kényes kérdésekről. és Kanita. A műsor alatt véleményükkel hívnak bennünket a d 89 es számon. Köszöntöm a hallgatókat, és Ikanita vagyok, és ez itt ismét az élésem lesz a két hetenként jelentkező beszélgetés műsorunk. Ismét uh, találtunk egy érdekes témát itt a többiekkel. Azt szeretnénk fejtegetni, hogy maszkok címmel egyébként, hogy hogyan is viselkedünk fogadásokon, különböző rendezvényeken, mások előtt milyen arcunkat mutatjuk, és tulajdonképpen milyen is a valós énünk. Tehát arra szeretnék egy kicsit így kíváncsi lenni, megvilágítást nyerni, hogy a különböző felvett állarcok és viselkedés minták alatt vajon kirejtőzik, és mit gondolhat. Először is bemutatnám itt a körülöttem ülőket, Berezvai Ildikó kiadó kiadószerkesztőt, Bányai Gézát, aki a keleti kultúrák szakértője, és Pusztai Attila asztrológust. Szeretném, hogyha hozzászól a Önök is a műsorhoz. Az adásba kapcsolható telefonszám az 4-es 890999, valamint a mobilszám az 30-as 28 98 00, és erre SMS-t is lehet küldeni. Hát megkérdezném, hogy azért egy, egy nagyon kis, rövid, egy-két mondatos összefoglaló, hogy mit gondoltok erről a témáról, aztán majd fejtegetjük később. Igen, amikor mondtad a témát, akkor azon gondolkodtam, hogy voltam-e már egyáltalán ilyen fogadásokon, azért voltam egy-kettőn, de hogyha kitágítjuk, ugye, és nem csak fogadásról beszélünk, hogy, hogy én is azért, hogy ha talán nem is ez a, ez a egy fogadásnak azt gondolja, hogy egy hogy rázás vagy szereplés, hanem inkább ahhoz tudom hasonlítani, hogyha teljesen ismeretlen a környezet. Tehát olyan környezetbe kerülök, akiket nem ismerek, de esetleg ugye van valami cím szó ilyenkor, hogy milyen ügyben, vagy milyen rendezvényen vagyunk, hogy igen, én inkább úgy megfigyelői státuszt veszek föl eleinte, és, és nem is könnyen elegyetek szóba így vadidegenekkel, ahogy hogy szóval fogadásokról inkább így feltételezéseim vannak, mert annyira egy-kettőn voltam, hogy olyan határozott véleményt nem hiszem, hogy tudok arról mondani. Hát én nem is szeretnék, hogy én se a fogadásokról beszélnek, főleg valami fogadásból beszélhetnénk <t> <tous> erről. De igazából ez egy nagyon izgalmas téma, mert úgy jól belecsaptál a közepébe. Azt mondod, hogy állarc. Most az a kérdés, hogy, hogy melyik állarcról van szó, hisz az az arc, amit mutatunk, az is talán már, amire úgy gondoljuk, hogy az igazi. Lehet, hogy az is egy állarc csupán, hisz hogyha legalábbis a keleti gondolkodásból indulunk ki, ahol alaptétel az, hogy nem a test az énünk, tehát ez a test, ez valami tőlünk független dolog, amivel hát ugyan kapcsolatban állunk, benne létezünk, de hát semmiképpen nem mondhatjuk azt, hogy pontosan tükrözi azt, hogy kik vagyunk úgy legbelülről. Tehát valamit tükröz, amiről majd az astrologus nagyon sokat tud mesélni, hogy mit tükröz, de hogy belül az a, az, a, az a transzentes érlőny milyen, azt nem. Úgyhogy éppen ezért ez már eleve egy állarc, és ha még ez az állat is egy állatot húz, akkor vajon mi lesz belőle? Ez a maszk, ugye egy ráz. Az ráza. illúzió illúziójának az illúziója. Igen, de ebből nem a valóság kerekedik ki, ez a gyanum. Milyen csak avval akartál kiegészíteni, hogy a Persona, az a személy szó is a görög állarc, tehát a, amit régen a színház, uh -huh. színházban ugye mindig maszkot használtak, mert mindent férfiak játszottak, és ebből származik a személy szó, uh -huh. úgyhogy itt már eléggé... A görők, tudtak, ugy ugye? <gül> <gül> világít, hogy, hogy talán még a tükörbe is van egy olyan arcunk, hogy az, az mennyire biztos. Nekem egy kicsit a Velencei Karneval is eszembe jutott, amikor Mindenki legyen az ügyvéd, tanárember, takarító vagy bármilyen más foglalkozású legyen, egy pár napra kibújik a bőréből és valamilyen mást ölt fel, talán önmagát. Jaj, erre is van egy nagyon, Jaj. hát magyar, és ugye rengeteg ilyen ö, népi rendezvény is van, ugye hát a Busó kezdve busójárást, amikor állarcot, és a jól emlékszem, akkor alakoskodásnak nevezik a mm -hmm. népi nyelvben ezt a szerepjátszást, vagy állarcviselést. Hát ha egy kicsit hozzánk kell a szó akkor. Hát először is az, hogy állarc, lehetne azt mondani hogy talán, hogy nem is létezik, nem is létezhet. Ugyanakkor mondhatjuk azt is, hogy minden állarc, mint hogy a Géza mondt, nagyon jó. De ha az sztrológia szempontjából nézzük, és mondjuk azért nekem annak élő hogy inkább hivatali fogból, nem pedig fogadás abból az emberek hogy viselkednek, amikor bizony szituációba kerülnek, és mit próbálnak elérni vele. mert nyilván azért lesz fel egy úgymond állarcot, mert el akar érni valamit szeretne az ők is szándékait a másikon megvalósítani. De ezek valójában nem állarcok az asztrológia szerint. Nem is tud valójában senki át felvenni, mert a személyiségek vannak különböző oldalai. És vagy az egyik, vagy a másik, vagy a harmadik, vagy egyik oldalával jelenik meg az illető. Olyan uh, dolgot mutatni, ami nincs benne a lehetőségeiben, azt nem tud. És a színész? A színésznek eleve megvan az a képessége, hogy ő őnél van egy olyan arc, ami képes felvenni különböző szerepeket. De ez, ez is egyik, a személyiségnek egyik oldala, ez az ikrek minőség. Tehát, hogyha valakinek erős ikrek minőség van valamiért az ő szerkezetében, hát a, szerkezetébe, a személyéggel szerkezetében, hát az ő személyiségében van egy olyan oldala, ami erősen ikrek, akkor ő ezzel az oldalával, ez az ikrek oldalával képes különböző szerepeket felvenni. Ez egy, mondhatjuk, egy eljátszott szerep, de ő tulajdonképpen akkor nem egy álarcot vesz fel, hanem a személyiségének azt a részét használja, amelyik képes erre, ezt az ikrek minőséget használja fel. Most, hogyha megnézzünk egy horoszkopot, abban egyértelműen látszik, hogy kinek milyen minőségei vannak, hogy hogyan használja mondjuk azt az oldát, vagy hogyan ajánlnék meg olyan szerepben, mint mondjuk egy, egy nő, mint anya, vagy mit mutat akkor, amikor mondjuk, mint egy szép nő hódítani akar, tehát egy lazább körülmények között, mit mutat mondjuk a munkahelyén. Ezek általában különböző minőségeket hoznak, lehetséges persze ugyanaz is, mert ő is van, különböző minőségeket hoznak kell az emberből, és mindig azt az arcát mutatja azon a helyen, amelyeket a horoszkop jelzi is. De ez nem egy állarc az ő része ilyen szempontból, hanem ez az ő személyiségének egy része és amikor ő valamit szeretne elérni, akkor ő azt a személyiségrét fogja használni, amivel ő rendelkezik. Tehát vagy egy hivatalba mondjuk, akkor hogyha olyan minőségre rendelkezik, akkor tud nagyon udvarias, kedves és behizelgő lenni, hanem akkor pedig tud nagyon durva és erőszakos és rámenős lenni, de nem azért, mert ezt az álcot vette fel, hanem mert az ő személyiségének a részei közül ezt használja éppen, mert ezzel rendelkezik. Ha valaki nem rendelkezik azzal, akkor azt nem is tudja használni. Tehát ilyen szempont mondom én azt, hogy állarc valójában nem létezik, hanem ezt tudják az asztrologában, hogy vándorló én. Tehát van egy önazonosság, egy központi önazonosság, ami azonosul mondjuk a nap minőségével alaphelyzetében, mert a nap a létbehelyezkedés és itt jön az, hogy valójában minden állarc, mert a létbehelyezkedő tudat egyik minőséggel sem rendelkezik, tehát az tiszta mindegyiktől mentes. De a létbehelyezkedésnél, az azt ők szerint, a nap mutatja azt a pontot, ami a személyiség magját színezi meg. Tehát hogy ahol a nap tartózkodik, az az első állarc, mondjuk így. Tehát az a legbelső állarc, és tulajdonképpen onnan oszlik utána szét azt, hogy hol tartózkodik a Hold, a Mars, a Merkur, stb. Akkor a különböző helyeken, melyik házban tartózkodik, mutatja meg, hogy milyen viszonyok között, milyen körmények között az élet melyik területén, melyik szerepet veszi fel, vagyis melyik oldalát az ő személyiségének, amelyik tulajdonképpen az ő tiszta létéhez, tehát az állarcoktól mentes tiszta tudati azonosságához képest mindegyik egy állarc. Tehát tulajdonképpen mondhatjuk azt, hogy egyik sem egy álarc, hiszen mindegyik az egész ember személyiségének egy része csupán. És ezeket tudja váltogatni. És hogyha valaki mondjuk teljesen állatok nélkül próbálna élni, azt az egy komolyan önmegvalósítási folyamat szükséges, hogy hogy megismerje önmagát, mint a minden általstól mentes azonosságát, de az már, már a lépbe helyezkedés előtti állapot. Vaja, la conga! El pueblo superior A que tú bailas mi conga, a que la bailas A que tú gozas mi conga, a que la gozas Si, sí, si sí, se baila te refieres, no sientas el temor que con esta conga sexy No hay complicaciones de baile y el penado Tampoco la Macarena, mucho menos la lambada Mi limos el que vea bon, bon, bon, bon, bon, bon. Así suena mi bombo One, two, three, four. Así me ven los pies A que tú bailas mi conga Goza mi conga, a que la osa entonces este ritmo que seguro desconoce? por allá por la colonia y arrollamos los coneros sí. según el abuelo como era el reventón y seguro te irá y eso es un vacilón así suena mi bombo Así mueven los pies Hívjanak bennünket telefonszámaink 489 0999, illetve mobilon 30-as 228 98 00, mely utóbbira SMS-t is küldhetnek. Ezután a kellemes szaszta után térünk vissza a maszkok világába. A zene előtt Attila elmondott egy igen jó kis monológot, nagyon-nagyon tetszett nekem a, ez az én vándorlásnak a folyamata. És hát van ez megnyilvánul nagyobb terjedelemben is a lélekvándorlás folyamán. Ennek ugye Géza a szakértője. Vagy, hogyha valamit rosszul értek, akkor légy szüves. Ha kérdések, amiben lehet minden Szerintem ne ebbe az irányú folytatások a beszélgetést, egyelőre. előre már izgalmas a téma, hozzá kell tennem, tehát jó a gondolat. Én, én abszolút hiszem. egy ilyen párhuzamat láttam, mm. hogy, hogy az egyik kicsiben, egy, tényleg egy, egy embernek mondjuk a, a, a jelenlegi, életében, akár egy, egy napján belül is megtörténhet, hogy többféle szituációba kerül, a másik viszont ennek a, a makrováltozata, amikor, amikor nagyban történik mindez. Lehet húzni ilyen párhuzamot is, mert valóban az a, a tudati mag az csak azonosul, bármelyik személyiség minőséggel, tehát ilyen szempontból az, hogy most egyik minőségben vándorol a másikban, ami éppen a, ott rendelkezésére áll, vagy pedig egy testből vándorol a másikból, ami majd a rendelkezésre áll, lehet párhuzam, de most azt hiszem, hogy nem ez a téma, maradjunk inkább a hétköznapi dolgok, dolgoknál lehetséges, hogy ez volt most a cél inkább. És hivatali dolgokból van nekem tapasztaltom emberekkel kapcsolatban, akár úgy, hogy idegenek is telefonálnak be, vagy vannak dolgaik, amik esetleg panaszként jelzik vagy szeretnék elérni, hogy valami előnyben részesüljenek vagy akár személyesen vannak dolgaim kollégákkal ez ügyben, és ott látszik egyértelműen, hogy van olyan ember, aki egyből dolog lép fel, tehát nem is tud és nem is akar, mert eszébe sem jut, hogy azzal próbálkozzon, hogy valamilyen ilyen oldalról vagy hátról jövő kedveskedéssel érje el a célját, hanem egyszerűen csak egyből nyíltan, egyenesen, támadólag tud fellépni és így próbálja elérni. Ez, ez neki ez a természetes megoldás. Aztán más embernek megvan az a képessége, ugye van olyan oldala, hogy elő tudja venni azt a, a fajta színészi lehetőséget, hogy eljátsza azt, hogy ö, milyen jó, meg milyen kedves, meg milyen udvarias, és akkor ezen a módon próbál eredményt elérni, és ha nem sikerül, akárcsak az első akadálynál, amikor valami nem lehetséges, olyan ő szeretné és ez kiderül, akkor aztán nagyon sokszor egyből történik a váltás, és akkor el az a durvább oldal, ami másnál mondjuk talán közvetlenül megjelenik. És ebben ez számtalan variáció lehetséges. Igen, úgy előbb is mondott, hogy az asztrologia, hogy sokféle ugyanaz a személyiség. De mégis van olyan, hogy valaki mindegyikben hiteles, mondjuk esetleg nevezzük sok színű személyiségnek, tehát, hogy valóban sokféle helyzetben tud viselkedni, de mégis érződik, látszik rajta, hogy az önmaga, és mivel különböztessük meg, mikor mikor azért látszik, hogy az egy felvett póz. Ez most nagyon jó volt, hogy mondott, hogy ez egy színészi képesség, akkor... Igen, van, akinek van erre képessége. Mondtam, ez egyértelmű az ikrek minőséghez kötődik. Tehát akinek az ikrek jelenében erős, akár a napja ikrekben van, akár valamiért hm. erős az ikrek, aszcendens, vagy bármi, az, az tud valójában olyan módon viselkedni, hogy azt érezzük rajta, vagy tapasztalhatjuk majd tőlem. Biztos, hogy egyből megérezzük, mert hogy ez csak egy szerep volt. De ő neki ezt azért tudja játszani, mert megvan hozzá ez a képessége. Akinek nincs meg a képessége, az hiába akar színész lenni. Az egyből látszik, hogy csak ott uh, igazából leplezni próbál valamit, tehát nem tudja jól megtenni. De azért mégis tud azonosulni különböző helyzetekhez. Az ő saját is személyisége hanem szerint, hanem szerint. ő esetleg olyan összetet. Szerint. Igen. És ezt uh, teljesen egyértelműen... Uh, ki lehet bogozni egy horoszkoppól, hogy mondjuk egy váratlan szituációban hogyan reagál valaki. Hogy egy stresszes helyzetben, vagy egy várakozó helyzetben, amikor mondjuk már régen meg kellett van érkezni, annak amire várakozik, hogyan fog reagálni. Vagy egy érzelmi indítatásra hogyan fog reagálni. Ezt a különböző bolygóknak a személyiség területei és akkor melyik minőségben található, akkor abban a szituációban olyan módon fog reagálni. Tehát, hogy dühös lesz, vagy aggódni fog, vagy szadgálni fog, és keresi, hogy hol lehet az, aki nem jött, hogy, hogy melyik fog megjelenni nála, ezt meg lehet mondani. És ez különböző embereknél az szerint jelentkezik, hogy milyen minőségben tartózkodik éppen a odaillő személyiség oldal. Állarszol nekem meg most a tükör <gül> ott, ott eszembe. Ezért kapcsolódik hozzá. Egyrészt, ha szemtől szembe vagyunk egy tükörrel, azt is embere válogatja, hogy mennyire látja szintén saját magát, mert van, aki abban sem azt látja. De akkor milyen, amit lát, mert talán inkább a többi ember az igazi tükör, hogy hogy jelez vissza, amit folyamatosan vissza az ember levez belőle, ugye, hogy, hogy én milyen vagyok, és mennyire jó az ismeret, az a többiek visszajelzésétől függ. Hát most meg én ugyanott tartok, hogy, hogy sok helyzetben most akár a... Mi volt itt? Milyen rendezvény? Kozmetikai cégnek volt a ja, rendezvénye, ahova kaptam meghívást, és uh, tulajdonképpen ott is érdekes volt nézni a, mind a, az embereket, mind pedig saját magamat, hogy hogyan viselkedünk, és, és uh, hogyha ismeretlenet találkozunk, akkor hogyan, hogyha baráttal, vagy esetleg uh, már közeli ismerőssel, akkor hogyan meg a különböző, tehát akik oda becsöppentek kintről, és megtudták például, hogy ez egy zárt körű rendezvény. Akkor a, az ő viselkedésüket, meg annak, aki ugye ott hozteszkedett, és hogy, hogy udvariasan mosolja, hogy utasította el. Tehát egy kellemes rendezvény volt összességében, csak nagyon izgalmas volt figyelni a különböző reakciókat és viselkedési formákat, hogy, hogy ki mint érzi magát, vagy ki mit mutat. Mivel kozmetikai volt, akkor azt is nevezhetjük egy bizonyos viselésnek, aki mondjuk erős kozmetikumot használ, kicsit talán másképp akar, vagy szeretne, másnak szeretne látszani eleve, mint a természetes állapota. Talán ezért is egy ilyen rendezvényen több olyan ember megfordul, aki Akinek más az arca, áll arca. Igen, igen, elképzelhető ez is. Tehát, aki dekor kozmetikumokból mondjuk túl sokat használ, vagy vannak olyan hölgyek, akik már kora reggel ébredés előtt, mielőtt a férjük meglátná őket, magukra kenik és. Ne, hogy <sorban> <sorban> <sorban> mielőtt a férje urak megébredne előtte. Tehát ez. Ezt egy picit túlzásnak tartom, mert azért nem baj, hogyha egy nő csinos és net, de hát de azért nem, nem kell ezt a, a ló másik oldalára is áttenni. <gül> a mai világnak ezen a, a különböző rendezvényen én gondolom, hogy attól függ, hogy az milyen fajta rendezvény vagy parti, ott valószínűleg van egy elvárás, én úgy, úgy gondolnám legalábbis, hogy legyen egyfajta viselkedése. Tehát legyen egy ilyen jó poficsi ami ugye szokásos, egy amerikai stílusú, hogy de jó kedvünk van, meg milyen jók vagyunk, meg milyen jó nekünk. Lehet, ezt lehessen érezni mindenkiből, ez az elvárás, vagy egy másfajta rendezvényen más az elvárás. És most uh, egy ember, aki oda kerül, az vagy fel tudja venni ezt a, a szerepet, meg tud felni az elvárásnak, hogy úgy beilleszkedjen, vagy ahogy mondtad te is, hogy te inkább megfigyelő vagy mondjuk ilyen helyeken, mert ez a te ja. személyiségednek megfelelő uh, hozzáállás, hogy megfigyelt, hogy mi történnek ott, és akkor, hogyha nem tetszik, akkor nem megy egy olyan rendezvényre, vagy mert ő nem tud abba ott uh, beleolvadni, vagy egy hang nem belenni, és csak olyan dolgokon fog venni, ami nekinek megfelel. És olyan emberek jelennek meg ezeken a partikon vagy rendezvényeken, akiknek ez, ez nem okoz nehézséget, hogy egy ilyen arcot mutassanak, ami mögött mindenki tudja, hogy persze lehet teljesen más, de minden esetre nekik megvan az a, a képességük, vagy megvan az a minőségük, hogy ezt eljátsszák, vagy ezt felvegyék, vagy akár olyanok is. Tehát az a stílus rájuk alapvetően jellemző lehet. Az is érdekes volt még ezen a rendezvényen, hogy sok olyan megjelent volt, aki tulajdonképpen nem kizárólag a dekor kozmetikai részét használta ennek, hanem, han, mert hogy ez nem egy ilyen smink találkozó volt, hanem, hanem problémás bőre volt. És az is mennyire kihat a személyiségre, hogyha valakinek egy olyan problémás bőre volt, van, ami miatt esetleg kisebbségi érzése lehet, vagy, vagy, vagy kellemetlenül érzi magát mások előtt. És akkor például láttam azt, hogy nagyon hálásak voltak a a hölgy felé, aki ezt az egészet szervezte, mivel hogy, hogy nagyon jelentős javulást ért el az arcokon. Tehát főleg, hogyha ugye nőkről van szó, azért az arc előtérben van, tehát mindenkinél, tehát a férfit az tehet markását de egy hölgynek azért fontos, hogy szép legyen a bőre. Úgyhogy, úgyhogy lehetett látni, hogy a, hogy a, a személyiségnek ezt a mennyivel is, hogy, hogy, hogy, a, hogy a hálap kifejeződés a a felé, aki segített ezen a problémán túl lenni. Én szeretnék egy picit fordítani a, vagy legalábbis egy más gondolatot behozni. Valakivel beszélgettem a héten, aki egy nagyon érdekes gondolatot hozott föl egy közeli barát, aki azt mondta, hogy hogy, hogy barátság kapcsán, hogy mi az, amit szeret a másikban. Hogyha a másik hogyan viselkedik, egy bizonyos arcát szereti. És ezzel kapcsolatban ugye fölmerült, hogy hát akkor igen, de a barátok közt jó, hogy ha az ember elengedhetné magát, és nem kéne azt az arcot mutatni. De azt mondja, hogy ez nem jó, mert ő azt az arcot kedveli, ő, azt, ő, ő azért barát, mert az a komoly arc, vagy az, a, az ami valami jelentőséget, felelősséget hordozó, arc, vagy viselkedés, vagy magatartás, az, ami a számára az az, az egyéniséget jelenti, aki, aki fontos. A másik, amelyik elereszi magát, és úgymond őszinte, időzőjelben mondom, egyszerűen csak, hát mondjuk úgy, hogy ö, ö, magát adja, de ilyen szabályozatlanul, hogy az, az nem érdekes, az zavaró lehet. És ez, ez valóban így van, ez, ez, ez egyik oldalról nagyon riasztó, Hisz az embernek tulajdonképpen, hogyha azt szeretné, hogy a másik ember egyáltalán képes legyen hozzá megfelelően viszonyulni, akkor ő, hát, hogy mondjam, egy tartást kell produkálnia. Tehát mindig fegyelmezetnek kell lennie, és mindig a jó arcát kell mutatnia, amelyik, amelyik azt a tartalmas egyéniségét mutatja. És azt az elengedettet, azt tulajdonképpen háttérbe kell szorítania, vagy pedig nem is tudom, hogy mikor teheti meg, vagy esetleg hogyan ö, tudja ezt ö, kiadni. De hát egy szülőnél ugyanez van. Például egy apa, vagy egy anya nem viselkedhet a gyerek előtt akárhogyan, ugye? Idétlenül például, hisz az, az azt jelenti, hogy az ő, ő tekintéjét vagy a figyelmet, hogy megzavarja a gyereket, nem is az, hogy hogy, hogy tulajdonképpen ö, mit tudom én, lejáratja, nem megzavarja. Olyan érthetetlen viselkedésnek számít, amit, amit, amit, amit a, gyerek, a gyerek rosszul vesz, tehát rossz következtetést van le belőle. Például mondjuk mondjuk egy bizonyos vagy mondjuk egy főnök a, a, a, a vagy az alkalmazatjával, ha bizonytalannak mutatja magát, akkor az alkalmazott nagyon bizonytalanná válik, ugye? Tehát nem az történik, amit gondol, hogy milyen jó, hogy én most megosztom a gondomat vele, és nem mutatok erőt, hanem én is egy egyszerű ember vagyok, aki néha se tudja, hogy mit csináljon, és akkor ezt megosztom az alkalmazottam, ő pedig másnap fölmond. Mert ezt mondja, hogy ilyen helyen nem tud dolgozni, ahol nincs vezetés, <gül> és stb. stb. stb. Tehát, tehát más az elvárás. Na most ezt, ezt nem nevezzük maszknak, vagy álarcnak, Persze, tulajdonképpen ez is, ez, ez is valami olyasmi, és nekem úgy tűnik, hogy a régebbi korokban, amit nem ezred évekbe kell most mérni, hanem csupán egy-két generációval előttünk nagyon ö, komolyan vették azt, hogy aki komolyan viselkedjen, legyen gentleman, ö, a korának és a társadalmi állásnak megfelelően viselkedjen, amit persze ö, ki is lehet. Ö, Gúnyolni, mert nagyon sokszor ez, ez, ez, egy, ez egy üres ö, látszat viselkedésbe jön, mint amely, hát van ez a, a fországy szaga, ez a ez a regény, ami, ami ezt nagyon szépen mutatja, hogy, tudom, hogy hiúság vásár, vagy mit tudom én, mm. a régi ö, 19. századi regények a 20. század elején elég szépen bemutatták ennek az álságos oldalát is, de ennek van egy tartalmas oldala is. Ugye? mondjuk egy paptól elvárjuk, hogy, hogy úgy viselkedjen, hogy képviseljen, egy apa képviseljen valamit, egy tanár képviseljen, egy orvos képviseljen valamit, egy miniszterelnök képviseljen valamit. Ugye? Ha ő elkezd hülyéskedni, vagy komolytalan, akkor az egész ország bizonytalanodik eladott esetnek. Ennek is egy, egy nagyon aranyos változata volt, amit olvastam is, meg láttam is filmen, a büszkeség és ítélet. Mm. Nem tudom, hogy olvastátok-e. Az is egy ilyen, tényleg amellett, hogy egy, egy szerelmi történet volt, abszolút nagyon jó korrajzot is adott. És ennek egy kicsit ilyen lazább változata. Mm. Azért gondoltam-e, hogy er, erre felé ezt is vegyük be a gondolatok közé, mert tulajdonképpen arról nem beszélünk, hogy milyennek kéne lennünk és akkor aminek kéne lennünk, az is valójában még mindig egy állarc. De az egy fontos állarc, tehát lehet, hogy, hogy amikor képviselsz valamit, akkor ebben a formában az is állarc, hiszen ha nagyon ugye ha a lelki mélységeket veszük alapul, akkor például mondjuk anyának lenni, az is egy külsődleges szerep, hisz abból fakad, hogy egy női testben vagy, és ha egy férfi testben vagy, akkor az apa szerepet kéne el vagy valami a szituációból fakadó szerepet, de ezt komolyan veszük, akkor eleget teszünk egy szerepnek, de ez a szerep, ez nagy jelentőségű mégis, tehát ez fontos. És Ezek ezt, ezt nem szoktuk állásznak nevezni, pedig tulajdonképpen lehet, hogy az egyén számára ez, ez hasonló küzdelmet jelent, bár nemesebb küzdelmet, mint amikor álcázza magát, mint egy, mondjuk egy rendezőnye, hogy jópofának, vagy nem tudom, ilyennek, vagy olyannak mutatkozzon. Vagy, hogy olyan külsődleges módon próbálja ezt pótolni, mint hogy mondjuk kozmetikumokkal, mondjuk leplez valamit, vagy éppen kiemel valamit, hogy olyan benyomást keltse, sem, ő, nem tudom én, ki lenne, vagy mi lenne, vagy milyen szemüveget választ, vagy milyen ruhát ölt. De hát ez a fajta dolog, ez, ez még a Kevésbé, hogy mondjam, hát gondolkodó emberek előtt is általában hamar lepleződik. Bár lehet, hogy egymást figurázzák ki egymás háta mögött, de azért látják, hogy ez nagyon hiába való és talmi dolog. Az emberi kapcsolatokban is nagyon jól megmutatkoznak a különböző oldalai személyiségnek, én inkább így mondom, és természetesen vannak olyan, oldalak, amik illenek egymáshoz, tehát két embernél, és vannak olyanok, amik nem. Hát lehet, hogy egy emberből nekünk valamelyik része a személyiségnek tetszik, és amikor azt szerint viselkedik, akkor azt mondom, hogy milyen jó barátom tudna lenni, vagy milyen jó megértem vele magam, vagy milyen szimpatikus, de hát az nem olyan egysiklóz az ember, hanem több oldalú, és akkor amikor olyasmit látok tőle, ami nem ilyen, és esetleg valami olyasmi, ami viszont nem harmonizál az én elvárásaimmal, Attól fületlenül lehet, hogy az tulajdonképpen olyan tökéletes, semmivel se osztab, mint a másik, csak mondjuk az én hozzáállásom, vagy az én minőségemhez nem passzol. Akkor már azt mondom, hogy akkor itt nem teljesül az, amit én szeretnék, hogy olyan legyen, és akkor nem barátom. Hát ez egy elég felületes hozzáállás már így én szerintem. Tehát attól függően, hogy ki milyen módon fejezi ki önmagát, azt az igazi önmagát, amivel valóban barátkozni kéne, nem pedig a felülettel, amilyen módon kifejezi magát ez egy uh, valóban az állarcok szintjén gondolkodó, vagy a felületén gondolkodó hozzáállás az élethez, vagy egyáltalán az emberi kapcsolatokhoz. Most az, hogy valaki, mint vezető, tényleg egy országnak a vezetője akkor megfelelő energiákkal hozzá rendelkeznie. ha nem rendelkezik, akkor nyilván, hogy nem lesz alkalmas a posztjára. tehát egy oroszlán nappal, vagy oroszlán se vagy erős oroszlán energiákát az oroszlán az egyértelműen a, a csúcs. A jegyek közül és a minőség közül, ami erre alkalmassá tesz valakit, az ö, kell, hogy érvényesüljön. És annak az embernek persze nyilván van más oldala és az ő személyiségének, és lehet, hogy ö, ö, más szituációkban, amikor nem azon a poszton van, sőt, biztos, hogy meg is kell azt élnie, mert mindenkinek meg kell élni minden ö, oldalt a személyiségnek különben problémái lesznek el a folytások, feszültségek, ami utóbb zavar lesz. De abban a szituációban, amikor őneki ott a vezetőként kell jelentkeznie, az ő meglévő oroszlán minőségeit kell előtérbe helyezni, és azt kell megélnie. Attól lesz valóban vezető. Ha ott abban a szituációban nem azt éli meg, akkor ott nem vezető. Akkor ott nem felmeg meg annak a, az elvárásnak. De attól még az ő többi oldalát is meg kell más még között élnie. Nyilván, hogy ö, valaki például a munkahelyen ugye máshogy viselkedik, és akkor a személyiségének csak egy bizonyos oldalát tudja megélni, és pont azt, amit esetleg nem, ö, nem szeretne annyira előtérbe helyezni. Tehát a, időben gondolkodom, hogy a nap egy ö, hatalmas részét olyan közegben tölti, ahol amit Géza is mondott, neki, neki föl kell vennie egy, egy bizonyos ö, szerepet, és nem szabad, hogy, ö, hogy a, az alkalmazottai előtt például gyengeséget mutasson pontosítani, hogy ez nem egy álságos dologról, tehát álságos szerepről van szó, Én sem egy álságos szerepről. Szó, egy álságos szerep hanem olyasmiről, ami a felelősséggel járó kötelezettség tulajdonképpen. Tehát, tehát mondjuk abban az összefüggésben, hogy mi beszélgettünk, mit tudom én, találkoztunk, és mit tudom én, amit tudom elkésni, és akkor mondtam valamit, és azt mondom, hogy hogy ez, ez, ez, ez, ha ezt nem tenném, az milyen jó lenne. Ha nem késnék el, és nem mondanék rá valami vicceset, tudom? mert az nem én vagyok. És igaza volt tulajdonképpen, mert valóban az az embernek az elengedett nem is tudom, milyek nevezzem. Amikor elengeded magad, és szinte ilyen érzéki linként egyszerűen lebeksz a világba, és valamire mondasz valamit, ami épp az eszedbe jut, vagy mit tudom én, érted, megpróbáld elütni, de a felelősséget ilyenkor belőzöd. Azt gondolod, hogy oké, okay, vele szemben nem kell. De kell és ez az, amire figyelmeztet. És úgy gondolom, hogy ez a jó barát, aki erre figyelmeztet, vagy egy jó szülő például figyelmezteti erre a gyerekét, akármilyen pozícióban van, azt mondja, a fiam, nem viselkedhet így. És akkor azt mondja, de hát mit tudom, anyám, ezt nem lehet, hogy ándon tart, hogy mondjam, egész, ez a ez Tartás mindig, mindig legyen tartásom lenne. legyen, ez, ez lehetetlen. Mégis nem, mert ha ezt vállalta, ez akkor kell, hogy az élet küldetésével valahol összhangban legyen. Tehát az életnek van egy ilyen jelentősége nyilvánvaló, amit te is próbáltál, ha jól értettem, kihozni, hogy, hogy, hogy van egyfajta hátküldetésünk, mondjuk, hogy, ugye, bár nem tudjuk, hogy feltétlenül, kiküldött minket, nem biztos, hogy rájön valaki, de, de tényleg az élet, van egy értelme az életünknek. És ez az életnek az értelme, ez tulajdonképpen alapvetően a másikkal való viszonyban ö, bontakozik ki, tehát ott lát lá, válik valóvá, vagy láthatóvá. Ugye önmagában ez, ez roppant belső dolog, amit hát álva nem fog tudni nagyon érzékelni. ettől még lehetséges másfajta fejlődés is, de de tulajdonképpen a másokkal való viszonyban derül ki. És az pedig már felelősséget jelent. Mondjuk itt te a természettel, a világgal, más emberekkel, családdal, stb. való felelősségből derül ki, hogy ki kicsoda. Most mindenkinek van egy, egy komoly, egy jó oldala, de ezt a felelősséget nem szívesen vállaljuk, és amikor nem vállaljuk, akkor eleresztjük magunkat és akkor próbálunk érzéki módon csak beleélni a világba hogy hát történjen valami, ami nekem jó de hagyjanak békén és ez valahogy ez tulajdonképpen nem megy Na most még egy gondolatot, ami, ami vigasztaló lehet hogy kell-e ez az ebből fakadó feszültséget illetve kell, hogy e feszültség egyáltalán a magad gitában van egy nagyon érdekes gondolat hogy azt mondja, hogy még a bölcs is a saját ő, természete szerint cselekszik, mit érünk vele, ha ezt elnyomjuk. Tehát amire tanít, az, hogy nem elnyomni kell az embernek a természetét, tehát ez a, ez a tartás, ez nem szabad, hogy fáradtságos legyen, hanem ez az, amit, amit föl kell belülről tudni vállalni, hogy igen, nekem ez a dolgom tehát ezzel tudok azonosulni és akkor látszólag az történik, hogy azonosulsz valamivel, ami ilyen értelemben nem te vagy, mert egy szerep amit el kell játszanod, de az a szerep tesz széged alkalmassá arra hogy azt, ami legbelül van, azt a fejlődési lehetőséget azt, azt, azt ki tud hozni tehát innentől kezdve egy sokkal mélyebb valaminek a, a segítségévé válik ez a látszólagos szerep hisz mondjuk az ember nem marad örökké, apa vagy anya vagy, vagy gyerek vagy ez vagy az vagy amaz, hogy ez, ez az életben is megváltozik, de az ebből fakadó ö, helyes törekvé és kötelezettségfelelősségérzet az ember már egy örök, örök ö, hogy mondjam, egy örök ö, ö, erőre vagy örök tényezőre utal. Hát igen, az az, az élet, ha úgy nézzük, egy, egy tanulási folyamatként igen. fogható fel, és nyilván nem véletlen az, hogy kinek milyen szerepek jutottak, úgymond, tehát milyen minőségek jutottak az ő személyiségébe, amivel mondjuk könnyen azonosul, ez is egyértelműen megállapítható, hogy mik azok a, a viselkedésformák, nevezük így, am, amivel ő könnyen tud élni, és mik azok a szerepek, amikkel... Nehezen, nehezebben, sőt, kimondottan feladatként jelenne meg megtanulni őket, és ahogy mondtad, ez ezzel itt egyet tökéletesen érteni, Ugye az éppen azért van nem azért van ott, hogy hát ha ezzel nehezen tudok azonosulni, akkor inkább kerüljem el, hanem pontosan azért van így, mert ott van a hiány a személyiség azon területén, amit még be kéne integrálni oda, hogy egy olyan fejlődést tegyen mélyebb szinten is, ami kívánatos. És ezen az úton ennek, ennek a szerepeknek a kibontásával, a megélésével, a megtapasztalásával, a megtanulásával megy előrébb ez a fejlődési folyamat. És érdekesek ezek a szerepek, hogy mit gondolunk esetleg szerepnek valakinél. Most a legutolsó ilyen új horoszkóp, akit, tehát akinek készítettem, belül a belső magján a horoszkopjából egyértelmű, hogy egy rendkívül fegyelmezett, kitartó és törekvő az előbbre jutásért szívossan küzdeni tudó személyiséggel rendelkezik, igen erősen. Ezt több bolygója is bakállásában mutatja. Ugyanakkor a felületen, ahogy a világhoz csatlakozik kívül, ott egy sokkal aktívabb és talán nem ennyire komolynak látszó ottan az oroszlán. Bár az oroszlán is egy komoly hely, csak teljesen más jellegű. Tehát lehet, hogy felhetesen úgy tűnik, hogy az illető néha kicsit inkább játékosabb, inkább lazább, nagyon aggó veszi a dolgokat, szeret a középpontba kerülni, vagy esetleg ő irányítani a társágba, elönti, hogy, hogy legyen, nem tetszik neki, hogyha nem úgy van valami, hogy ő szeretné. De ez csak egy felület, Igazából, ami ő benne, benne van belül, és ami a, az ő igazi arca, ha így nézzük, és ezt valószínűleg csak az ismeri meg, aki vagy, azt megval foglalkozik, és ezt meg tudja a vagy jobban megismeri, mert ez egy jobb, tartósabb megismerés, ez ezt egyértelműen kiderül, hogy ez csak egy felület volt, és valójában egy sokkal magában törekvőbb személyiségről van szó, aki a saját belső fejlődésén munkálkodik. Erősebben, és nem pedig azon, hogy még a környezetébe hassan. Tehát nem az az igazi személyiség oldala. És mennyire munkálkodunk a belső fejlődésünkön, az kinek hogy tükröződik az arcán? Tehát, hogyha ránézel valakire, akkor hogy tudod például levenni, hogy, hogy, hogy ő mennyire mély? Hát nem hiszem, hogy az arcról... Én nem szeretnék az arcon megállapítani így különösebben semmit, mert nagyon meg lehet játszani az arcon az elmélyültséget, miközben mögötte üresség van. És nagyon lehet valaki úgymond laza és vidám az arcán, és aki nem érzi a, abban az emberben a mögöttelevő igazi mélységet, az azt hisz, hogy egy felületes illetőről van szó. Tehát ennek a megítélése, hogy mennyire elmélyült valaki, egy igen elmélyült ember számára lehetséges, úgy gondolom, és ez mindenkinek a saját dolga. De egyébként ebben az asztrológia egy jó támpont, legalábbis azt meg tudja mutatni, hogy kinek van rá lehetősége, mert még az sem biztos, hogy, hogy valaki azokat az energiákat, amik jó lehetőséget adnak, arra, hogy valaki egy önmagában munkálkodó ember legyen, hogy valóban ezt tegye vele mert mindent meg lehet élni, úgyhogy ezt magában nem nem kívül próbál érvényesíteni. Például akkor egy bakból lesz egy törtető karrierista, aki kívül, kívül próbálja az előbbre jutását és tökéletesedését megélni, ahelyett, hogy az önmagában való fejlődésre fordítaná ugyanezeket az energiákat. Tehát attól, hogy egy-egy a lehetőséget megadja az egyik oldala, hogy nagyobb az alapértelmében, az egyik irányba hatna, tehát a belső fejlődés és tökéletesedés irányába, attól még lehet, hogy ezt valaki nem éli meg magában, nem kívülre próbál helyezni, vagy attól, hogy valakinek kifelőható energiái vannak, attól az nem biztos, hogy egy kimondottan kívül törekvő és kifeléhatni próbáló személyiség lesz, bár ez biztos, hogy meg nyilvánulni, de ez lehet egy eszköze egy nagyon mély belső fejlődésnek. Ezek olyan szinten működnek, ami nem a horoszkopnak a hatáskörébe tartozik, már én úgy gondolom, hogy ki miért, hogyan használ valamit, ami a kezében van. Ez attól függ, hogy mennyire tisztult meg az, akinek a kezében van. Tehát mennyire van, mennyire süt át az, akinek a kezében van mindez. Minél kevésbé süt át, annál kevésbé fog intenzíven a saját fejlődésével foglalkozni. Én így gondolom. Tehát az állatszokról, maszkokról és személyiségekről való beszélgetést. Azért elmondanám a telefonszámot 4 es Utolsó lehetőség. Utolsó lehetőség, igen, ahogy Géza mondja, valamint 30 as 98 00, Ezen SMS-t is tudunk fogadni. Tehát azért végig tárgyalgattuk az állarcoknak a külső és a belső vonalait is, akár a sminkeléstől elkezdve, tehát akik frissen kapcsolódtak be hallgatók, azoknak mondom a, tulajdonképpen a ki mit mutat meg magából, és milyen szerepek vannak akár munkahelyen akár az életmás területein, és tényleg itt azért megfordultak jó gondolatok. Szeretném, hogyha esetleg önök is hozzászólnának, mert nagyon jó lenne, hogyha egy picit más aspektusból is tudnánk nézni, esetleg, ami még nekünk nem jutott eddig eszünkbe, akkor egy újabb jó beszélgetés kerekedhetne ki belőle. Most megkérdezlek, Kildikó, hogy azért a munkát során találkozol, olyan emberek, akikkel tárgyalnod kell, és uh, tényleg ilyen komolyabb beszélgetések Itt folytatsz, um, hogyan mennek ezek? Tehát mit látsz uh, rajtuk, hogy mennyire közvetlenek, uh, mennyire működik ez az, az ilyen üzleti életben bevett forma, hogy hogyan tárgyalnak. Ugye van ez a nevezett tárgyalástechnika, testbeszéd, ki mind hogy ül. Tehát azért te, te nem mennyire kötött nem ennyire biznisz szakmában dolgozol, de azért nyilván mégis uh, fontos, fontosak ezek. Mit mutatnak magukból az emberek, vagy hogyan viselkednek? Dolgoztam olyanban is, mert gazdasági vezető voltam elég hosszú ideig, ott azért sokkal inkább uh, van ez, hogy, hogy bizonyos cél érdekében fölvesz valamilyen figurát, Hát nem akarok nagy de azt hiszem, hogy elég jól átlátom, vagy észre szoktam venni már azt is, hogy ő milyen célnal, milyen szerepet játszik. Könyvkiadóként alig találkozom ilyennel, mert hát, hogy elfogult vagyok, de valahogy a művészemberek, számomra őszintébbek, lehet, hogy ez is egy olyan adottság, hogy eleve, ha már ő ír, akkor arról szól az élete, hogy meg, még ha egy kitalált történet is abba is magát mutatja. Tehát valószínűleg sokkal nyitottabb, és nem, nem játszik annyira szerepet, mint mondjuk a hagyományosan értett üzleti szakmában, vagy egy borítótervező, ilyen olyan... Mm, szintén valami művészeti ága a én, én azt tapasztalom, hogy, hogy őszintében mutatják magukat. Ö, vannak egészen fura, nem akarok most durva lenni, de egész ilyen farkas róka egyéb típusok az üzleti szakmában, aki már annyiféle állarcot visel, hogy szerintem a rétegei alatt ő maga se ismerné meg magát. De hát most ebben nem menjünk. Inkább én arra könyörödnék vissza, hogy a Gézem itt a barátságokról, meg a egy főnöknek, a, meg egyáltalán viselkedés felelősségéről, ahogy mondtad, én nagyon sokszor, nem tudom, vagytok-e velem, én nagyon sokszor járok úgy, hogy a barátom barátja nekem esetleg nem szimpatikus. Hogy egy embernek is ugye hányféle oldala van, és akkor az a barát, akivel egy bizonyos szituációban ismerkedek meg, vagy ez nekem egy ilyen munkahelyi félig-meddig baráti kapcsolat, a másik, mit tudom, egy nyaraló szomszéd, a harmadik a nem tudom, valami más kapcsolatból alakult ki, hogy annyira más oldalról ismeri meg valóban, és az egy barátságban ő őszinte és adja magát, és még, hát gondolom, hogy attól van, hogy az ő barátja esetleg már nem szimpatikus, hogy az egy teljesen más oldalon kapcsolódik hozzá, más személyiségjegyekkel, ahol szintén egy őszinte, de amin én bennem már nincs meg, és ezért, ezért így a, a többször játételen keresztül nem biztos, hogy egy baráti csoport ki tud abból alakulni, hogy a, az én barátom kikkel barátkozik. Én is tettem kísérletet arra, hogy egy ilyen kis összejövetelt szerveztem otthon, és kitaláltam, hogy összerreztem az egész baráti körömet. Na most elég sok mindennel foglalkozom, és hát én nagyon-nagyon érdekes este kerekedett ki belőle, mert annyira különböző emberek jöttek is össze az életnek mindenféle területéről, és annyira más személyiségűek, és tényleg, amit te is mondtál, hogy olyan, olyan mint valami ilyen kis ö, egy gömb, amihez annyi minden más gömb tud csatlakozni egy, egy kisebb-nagyobb részben, hogy ö, hogy, hogy egy elég furcsa hangulat alakult ki. Nem éreztük rosszul magunkat egyáltalán, de mégis ott vibrált valami feszültség. Arra volt jó, hogy megismerhessék egymást azok az emberek, akik esetleg hallottak, hogy jaj, hát tudod, ő ez és ez, és akkor ami szóbeli elmesélésből eddig kiderült, akkor most személyesen találkozhatott vele, de, de nem egy jó ötletet többször nem fogom csinálni. Mm -hmm. Amellett meg olyan is van, mert így egyik gondolatban a másik, hogy, hogy teljesen különböző embereknél is kialakulva, valami az önszeg, mondjuk, ha hosszabb távra ugye, együtt létreítéltetnek, például egy osztályban abszolút különböző emberek kerülnek össze, és mégis kialakul, egymásra hatva is biztos kialakul valami, annak a csoportnak egy önálló személyisége keletkezik, és húsz év múlva van egy találkozó, és ugyanott tudjuk folytatni az ökörködéssel, az összekacsintással, kivel milyen viszonyban volt az ember, kit nem bírt esetleg, de mégis van valami olyan közös közösség, nem csak a közösségi érzés, létrejön valóban egy, egy valami közös, ami 20 év múlva is tud működni, és fölismerjük egymásban. Ez nekem nagyon különleges. Igen, ott Na, az asztrologus az a elveszít, hanem az yes, integrálódik yes. A, a, a csoport személyiségé. És azért nincsen probléma a különböző személyiség emberek között, mert valójában nem különböző személyiség emberek vannak, hanem csak egy személyiségű csoport van. És ott feladta egy kicsit a saját a saját magát az ember ezáltal. Tehát ez az, az ilyen csoportszellemnek a, a következménye lehet. Annak vesz egy saját különarcolata. Mennyire működőképes egy ilyen csoport? Ezt hogy lehet lemérni? Hát ezt biztos, hogy működőképes. Nem is jött volna létre, hogyha nem lenne működőképes. Ha már létre tud jönni, akkor hát eleve arról van szó, hogy valamilyen körülményfolytán jön létre, tehát mondjuk egy osztályba járó gyerekek, vagy bárkik alkotnak egy közösséget. Tehát, hogy együtt tud-e működni, mint egy egységes csoport, ha már kialakul, akkor nyilván együtt tud, ha meg nem tud, akkor nem is sok akkor nem alakul ki, akkor mindig egy széthúzós társág lesz, tehát lesznek biztos, hogy lesznek kisebb csoportok, mert ilyen helyeken mindig ez szokott elefordulni, vagy tud az egész közösség egy egységes arcot mutatni, vagy egy különböző csoportok, akik úgy önmagukban tudnak egy egységes arcot mutatni, és akkor azok egymástól szinte elszigettel függetlenül vagy akár még ellentétben is ö, fognak ott próbálni érvényesülni. Azt hiszem az is hozzájárul ilyenkor, hogy mennyire alakul ki egy ilyen lélek, hogy mennyi nehézség, egy egymásra utaltság van abban a helyzetben. Például nagyon sok osztálykirándulás volt, az esetleg kalandós, vagy eltévedéses, vagy amikor olyan szituációba kerül, hogy, hogy mennyire számíthat a másikra, az hosszú távon is jobban kialakítja ezt a közösséget. Nem is tartom olyan hülyeségnek ezt az úgynevezett csoportépítő, hát akár játékokat, akár kalandokat, hát van, akik ugye az üzleti életbe is használják, de úgy hogy megtapasztalni, hogy, hogy nehezebb helyzetbe hogy viselkednek egymással az emberek, az, az biztos, hogy megalapoz egy hosszabb kapcsolatot utána. Én is itt mindenki szerezhet tapasztalatot olyan Minőségekről is, ami nekünk esetleg szűkében van, mert lehet, hogy azt idegennek érzi, de amikor azt észreveszi egy helyzetben, hogy az hasznos tud lenni, vagy az segítette ki a problémából a társaságot, akkor ezáltal, ez a tapasztalat által ő is ezben gyarapodik, és akkor nyitottabb is lesz, meg addalabb is lesz az ő saját külön személyisége, esetleg ezentúl. Ez lehet akár egy annyira egyszerű játék, most az jutott eszembe felnőttként is így közösségbe játszottuk, úgynevezett lökdösödő, hogy valaki beáll középre, és annyira elengedi magát, hogy, hogy így a körbeállók egy kicsit meglökik, és ő megdől, amerre, amerre... De ez azért kell bizalom is, nem? Hogy Hogyha tényleg elengeded magad, mint egy ronyba, hogy vajon az e felé, és működik, tartanak el, hogy -e a is jobb visszaadom. Meg nyilván mered a Még nem érdekel senkit, el, de egy komoly érmény. Még csak nyilván a vára mered. Mondjuk, amit mondtál ezzel az osztály hogy mindenki annak folytatja a labda, hogy milyen jó és hogy milyen kár, hogy folytatja hol a bajta, és nem lépett tovább. Hisz pont ez a, az a közösségi szellem, az bizonyára egy adott időben az akkor kellett, az volt, és jó, jelen volt, de már 5 vagy 10 év múlva kételkedem benne, hogy ugyanaz a szellem megfelel. És ezt nem csak egy osztálynál, de bármilyen közösségnél is szeretem, hogyha nincs egy belső fejlődés az a szellem, ami volt tegnap, az ma nem felel meg. Jó. Talán tegnap még megfelel, de vagy ma még megfelel, ami tegnap volt, de ami 5 vagy 10 éve volt, valószínűleg ugyanabban a formájában nem felel meg. Ez nem azt jelenti, hogy ők nem léptek tovább egyénenként, személyenként. De lények, nem akarunk tovább de. lépni tehát róla. De persze, az van, tehát te mint közösség, hogy megmaradtak egy napig vagy év egy estéig, ugyanakkor. Most a pár órára is. Tehát <laughs> Judikus szerintem erre értette, nem arra, nem, hogy ugyanott nehéz Ezekkel az emberekkel mélyebb kapcsolatot teremteni. Ez nem is arra való. Hmm. most nem értek egyet, mert. mert, mert hát ha inkább csak már eleve nem volt megalapodás. Másra ismerés van abban, hogy, hogy 20-szor negatív volt igen? ezzel kapcsolatban. Nekem igen, meg igen, jó. Szívesen vettem részt azért ezek a találkozókban. Van ilyen ember, akivel azelőtt is érezhető volt, hogy tovább akar lépni, de van egy ilyen, mondjuk egy átlag, mindegy többségebe úgy viselkedünk egymás szemben, hogy nincs keresni valónk többé egymással. Tehát ez a múlt így. része, és lehet visszaidézni a dolgokat, és arra az órára talán ez elmegy. De tulajdonképpen ez szerintem ez sokkal fárasztóbb, és sokkal rosszabb, mint bármi, mert az akkor volt, és az akkor elment. De akkor ott tartottunk, hogy az, hogy az, az rendben van, de ma az nincs rendben egy nagyon pozitív tapasztalatom volt a közelmúltban, egy 15 évvel ezelőtt találkoztam az egy, meg, egy, személy, egy, ez egy, ez egy személyre, csak egy személyre vanatkozóan, aki, aki a legjobb Igen. barátságban voltam középiskában, és nem is láttam már 15 éve, és nem nemrégben találkoztam vele. Beszélgettünk, és az utóbbi néhány évben teljesen abba az irányba vette az eltét, amiben mondjuk én is élek, Igen. egy érdekes módon Igen. újból közös témákat tudtunk találni annak elnél, hogy mind a ketten alakultunk, változtunk, az irány az valahol olyan közös felé mutat. Ezért, hogy, hogy könnyebb közös témát még a nagy változás ellenérés. Nekem nagyon-nagyon jó középiskolai osztályon volt, hát nagyon rég érettségiztem, nem mondom meg, de rég volt. És mindenki... A érettségizett Igen, igen. Az első érettségi találkozónkon, szóval nagyon... De változnak ezek az emberek, nem azt jelenti, hogy nem változnak, csak van egy olyan közös, mit tudom én, akár egy összenézés, ahonnan föl lehet építeni, hogy, hogy te most milyen vagy, tehát egyáltalán a kommunikációnak vagy a... a nem, nem nulláról kezdjük az ismerkedést, annak ellen, hogy lehet, hogy iszonyú nagy mértékben változott a... 20 év alatt. Meg lehetek kíváncsi olyanra 20. is, például, hogy én ugye nem annyira régélettségiztem, mint az Ildik, de nem is mostanában. Kíváncsi lehetek azokra az emberekre, hogy mi történt velük. És nyilván teljesen más az utunk, mert én is évek óta nem járok osztály találkozóra, holott, mint tudom, hogy minden év szeptemberében az osztályfőnöknél összegyűlünk. De Ezből is látszik, hogy te még nem elég Miért? Ne. <gül> <gül> mert válsol, hogy minden évtizedben. 22, összönyök. 52 évenként, összegyünk, 50 <gül> évenként, Ez elég kitartó, mi 48-an voltunk a középiskolai osztályban, hát. tehát amit Attila mond, ez a klikkesedés ez abszolút fennáll, hát, mivel hogy 48 ah, ember megtudt. nagyon nehezen tud egy homogén közösséget alkotni, és egyszerre fantasztikusan jobban lenni egymással. De én is úgy voltam vele, hogy, hogy egyszerűen nem, mivel ezekhez az emberekhez szinte semmi közöm, akihez megvan van, azzal meg úgyis tartom, heti, havi, vagy félévi szinten a kapcsolatot, egy-kettő közülük. A többiekre úgymond nem vagyok minden, tehát nem tudom, hogy kivel mi történik, de mondjuk azt tudom, hogy jövőre szeretnék elmenni, most már bevallhatom a tíz éves találkozomra, uh -huh. mert azért most már összegyűlt annyi információ, hogy kíváncsi vagyok arra, hogy kivel mi történt. Tehát néha érkezik a postaládámba egy-egy esküvői meghívó, vagy keresztelőre, erre-arra meghívó, kinek már hányadikra, <gül> úgyhogy de, de most már azt mondom, hogy akkor igen, megnézem, hogy, hogy mi van velük, hogy alakult az életük, mert ez már idő, tehát most már el, eltelt annyi év, hogy ez alatt drasztikus változások is történhettek. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy hallgattak minket, itt voltak velünk, két hét múlva ismét jelentkezik az éles válasz, és akkor folytatjuk egy újabb, immáron más témával viszontalálást.